Thank <laughs> you. a dat un împărat. Și împăratul acesta avea o fată minunată de frumoasă, nu altceva, Dar atât de mândră și tufeșe, de nu găsea niciun pețitor pe gustul ei. Fiecareuia îi găsea că un gustor. Uă! Ăsta e ca o butie. Iată, te uite ce lunga, nu l-ajung nici într-un an. Ăsta-i scurcin de sadă, da. n-are mutră de bărbat. Ia te mă Iată, uite ce roșcat creste de cocos, bărbat. A, Ei, drăcie, s-are o bărbie ca un cioc de sturgă. Ce spui tu, fată dragă? El e tânăr, e împărat. Ce nu-ți place? Tată dragă. Petitorii de aici nu plac. Dacă ție nu-ți plac cavalerii de față, jur să-te dau celui din tui cerșetor da. care va bate la poarta palatului meu. Tată, dragă! Da. După scurt timp un cerșetor, palatului. Cântând și așteptând răsplată câțiva bănuți. De cum îl auzi, împăratul porunci unui slujitor. aduceți ți mi lândat aici, pe cântărețul de afară. Lândată, Maria! Vreau să-l văd cum arată. O fi bun ca soț pentru fica mea. O, dar iată-l! Ei e un tânăr chipeș. Deși straiele îi sunt cam Cam gerpelite. Tinere! apropiete, te! Maria ta! Mi-a plăcut cântecul tău, tare mult! Și m-am hotărât să-ți dau drept răsplată pe fata mea de soție. Tată. Maria ta! Dar eu nu sunt decât un biet cerșetar. Te rog, te Am rog. Am făcut legământ, fată dragă! Să te dau de soție celui din tricerșetor care va trece pe aici nu. și o să-mi țin jurământul Rău, dat. Nu. nu se poate una ca asta, mai lasă-mi un răgat. Te Rău. vei căsători acum, așa cum am spus. s-a demparat că a trebuit să se punune cu tânărul cântăreț, prepășit la palat. Fată dragă, crezi că se cuvine ca o nevastă de cercetor să locuiască sub acoperișul meu? Ia-ți și du-te la casa lui. În ce pace, își urmă soțul Bătând drumurile pe jos Și ajungând într-o pădure mare Nevasta l întreba Pădurea asta mare A cui să fie oare? A lui cioc de sturz Și-ar fi fost și a ta De bărbat dacă-l luai Din cauza trufiei Dădui de nevastă ce trai aș fi dus de ramas nevastă. Mai merse aici, mai merse și iată că ajunsele într-o lungă Și tânăra femeie întrebă. Da, lunga asta verde. A cui să fie oare? A lui Ciocă de Sturz, Crai. Și-ar fi fost șata. De bărbat, dacă îl luai. Din cauza trufiei dădui de pasta. ce trai aș fi dus de ramane. Mai mea zurei multă vreme și numai mai cedă dură oraș mare. Și-ar din nou pe tânărul cântărit cerșitor. Ferește, ferește! Orașul ăsta mare... Al cui să fie, oare? Al lui Cioc de Sturz, crai. Deci ar fi fost și al tău de bărbat dacă l ai. Din cauza trufiei dă lui de năpasta. Ce trai aș fi dus de Nu-mi place să te tot auttânguindu tânguindu-te că nai alt soț. Dar ce? Eu nu ți spotrivit, potrivit? Îți delepădat? În cele din urmă tinerii căsătoriți, poposile la o colibă, mică, mică, mică, mititică. Și femeia întrebă. Vai, Doamne! Cine locuie în coliba asta? E dorăpănată din calea afară. Vrei să știi Ei, cine? Până nu de mult am stat singură în ea. Dar de acum încolo o să locuim împreună. De unde-mi sunt slujile. Care slugi? Slugile. Care slugi? De aici înainte, tu singură trebuie să ai grijă de toate. Ia. Ia du-te și aprinde focul, pune apă la fier să faci o mămăligă, că nu mai pot de flămând și de ostenit ce sunt. În viața mea, mă măligă, cum o să fac? -a? Bine, bine, bine, bine, atunci am să-ți arăt eu cum se face, ca să înveți și tu. <fie> și femeia a început după puțin timp să dăritice prin casă și să facă bucate, dar câștigul soțului era prea mic și atunci se apucă să împletească coșuri de răchită, să toarcă lână și chiar să facă negoți cu oale și străchini din lut. Tare prost am fost că m-am cununat cu tine. Nu ești bună de nimic. Dacă să nu zici că-ți caut pricină degeaba, uite, am să încerc să fac niște oale și străchini din lut pe care tu să le duci la vânzare în piață. Vai de mine! Dacă ți-ar dimări să vină tocmai atunci prin târg din chinutul tatălui meu și or să mă vadă că vând bride și oale, or să râdă de mine. Dar nu să murim de foame din cauza lor. Și negoţul merse bine până în o zi. Da, la mine! Ia, Ia, strății! Ia, ia, două strecţii și cinci urcele! Pe care le dorești? Uite, alea, alea cu floricele albe și ulcele cu dungă galbenă. Da, poţin! Așa. acuma, ia, ia cine bani! tot. În vânzare bună! Hai! Călăresu a intrat cu calcu tot în grămadă a, a, -a, -a, -a, -a, -a. -a. -a. -a mea de și le-a făcut proaste toate. Ce-o să zică bărbatul nu de paguba asta să mă duc repede acasă să-i spun ce-am pățit? Cine n-ai mai văzut să te așezi cu manta tocmai îngura pieti în drumul călăreților? Iar nu te mai bocii atâta, că și un prost ar înțelege că nu ești bună de nicio treabă. Uite, am fost la Palatul Împărătesc și am întrebat dacă au nevoie de vreo slușnică la bucătărie. Mi-au spus că o să te primească, dar fără simbrie, numai pe mâncare. Iată de ea își legață de amândouă buzunarele câte o ulcică și în ele aducea resturile rămase de la masa împărătească. Cu brumă asta de mâncare își înșela foamea alături de bărbatul său. Dar iată că într-o zi, la palat, a avut loc nunta feciorului mai mare al împăratului. Și se duse și asărmana să privească, ascunzându-se după ușe din sala tronului care strălucea în lumina candelabrilor și a straelor oaspeților. Deodată se ivi în sală și feciorul împăratului, care cum o văzu ce frumoasă e, o prință de mână și vrut să o ducă în mijlocul oaspeților. Nu, vă rog, vă rog! Nu pot să apară aşa în Nu frumoasă, hai, nu te teme. Nu lăsați-mă să plec, vreau să plec, vă rog. ce te o printre feciorul împăratului o aduce înapoi. hai, nu te teme. Ce? Nu mă mai recunoști? Eu sunt cântărețul cerșetor cu care ai stat în colibă aceea micuță. De dragul tău m-am prefăcut în cerșetor și călărețul care te a spart oalele în târg, tot eu am fost. Și toate astea l am făcut ca să-ți înfrâng trufia." și să te pedersesc pentru felul în care mai bat jocorii. De de nedreapt am fost. Nu mai sunt vrednică, ziunevastă. Lasă, draga mea. Acum totul a trecut Și o să facem o nuntă <gură> să se ducă vestea în lumea toată. <gură> Uu, rău îmi pare Zop, ha, rău îmi pare că n-am fost și eu acolo ca să fi petrecut și eu la nunta aceea de pomină.